قوانین دي په دموکراسي کې به هم حاکمان د خلکو له خوا تاکل کیږي او هم به قوانین د خلکو له خوا جوړي کیږي هم په قوانین د خلکو له خوا خو په اسلام کې به دا څنګه نه ده په اسلام کې به قانون د چا له خوا وي د الله له خوا نه او دا حاکمان چې راضي هغه به د الله له لګې شوې قوانین عملی کوي هغه به د الله له قوانین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 ځکه دی الله اخوان خو یو خاص بنده باندې دی وحي خبره نه ده چې کنه چې د دی وی او بل څه د نه کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفات شو اته ورته ونټه کا یې واز یو څه اشاره دا چې کړي وي چې په دې امید کې تر ټولو غره څوک ده ابو بکر صدیق له دا نه غوا دا مسلمانان ابو بکر صدیق نظر نه هره وټه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 عمر رضو الله له خلق له لپاره وټاکه ندبي یو بله طریقه عمر رضو الله له خلق له لپاره وټاکه هغه شکل هو فاطمی مسلمانانو سره بیات وکاو نو او تعینه تشخيص او تعینه دی او بوکسیدی رضو الله له او ټاکلې او بیات بدونه بي عام مسلمانانو له خانه او د رقم ته د نور خلائف رضي الله عنهم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 هر څاته د رای ورکولو حق لري فدې معنی چې په دیموکراسي کې ټول خلک یو برابر دي دی وی رائے ورکولو حق لري او په دغه رای ورکولو کې یو مشر د مشر بټاکلو کې تقوا بدینی اسلام کفر وحیار تو بیاقل توب خزتوب نرتب صالح تو فاجر تو دته ات ساتبار نشته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 مشرکی ده نشیح. که کافر و هم دی مسلمانانو مشرکی ده نشیح. که یہودی کافر و هم دی مسلمانو مشرکی ده نشیح. که سیکولر کافر هو هم دی مسلمانانو مشرکی ده نشیح. که کمونستو کافر و هم دی مسلمانانو مشرکی ده نشیح. که یو دول والکافر چه هر دول والکفر دمóg نلی. ولو که پا زاحت buyنغ زانت مسلمانهم وائی. و اغة عاما اله دی کفری د دې مسلمانانو او شرکيه د نشي اول شر د دې مسلمانانو مشر باڅنګي مسلمان هر څوک کاندید دی د نشي په دیموکراسي کې به څنګه دا مهمه نه ده چې دا مهمه ده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 فرمائی لیدی حدیث شریف امام ترمذی امام نسائی امام احمد امام بخاری دې ټول روایت کړی لن يفلح قوم ولو امرهم امراه هرجز هڅ کلهبا کامیاب نشي هغه قوم چې خپل ولي امر څوک جوړ کړی خزه خپل واکې خزه ته ورسپارلې او دای پغه وق خوې له شکل فارس حاكم مرشو او ديغه پزايباني دي فارس خلقو ديغه اللور حاكم اكرا نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمال چه لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأتن دوهم شرط سا شايدا نارين توب اول شرط مسلماني دوهم شرط نارين توب درهم شرط داده چه دا, دا, دا سرايبا بالغ باي ما شون بنهي نبالغ ذکرنا بالو فاسلام کی مکلف نہ دا اغه خپل ځان پخپله مکلف نه دی نور پخپله خلویخه مکلف او مشر هو امیر خو نور خلق پبارکی هم مکلف هي سره شرط دا دے دا چې دایبه بخیار یا عقل بی لونیب نه احمق بني ساده بني دومره چې مسالحه او مفاسد نه پیجنې شرط په کې دا ده شعب آزادوی حربی مرای بنوی تو وجی استی د خپل ځان واکنه لری نه دی بل چابه څو واکولری غلام بنه دا اوسنی حاکمان خوینی دا به بل الدول غلامان دی دی هیڅ شی واکنه کافر وطن ترازی بی پاسپورت بی کزی کتیارلا ولی ک توپنرا ولی ک ټنګونرا ولی ک پلکونو فوزان را ولی ک پلکونو فوزان بیاي ک ولایتونه نیسی ک بمبارونه کوي ک ډرون کوي ک چاپی ورځي د بیچاره ګدې څه وخت وکنه بل چر وسته بل چ په خدمت کده دا به بل ډول ګولام ده بیرادید بیرادید بل چ سره ده شپږم شت پکې ده چې عادل په دې چې د سړی کې فسق او فجور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 او یو څه شی وایې تشنهبونه پاکي بلی په هیڅ څه وسنه رسېږي نه پیه هغه تمه یو حق ورکر شوې ده نو تاسې وایې څه دا یو معقول خبره ده ها د مثال د حاکم یو د مشر پټاکلو کې به و هیڅار خلق خط تشخیص کوي کبیا خلل نه هیڅار خلق تقوا دار خلق بخساره مختکی کې به تقوا او بدکار خلق, خلق به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 په کورونو باندې وګرځي د مدینه په ټول خلکو باندې وګرځي د ډیرو خلکو نه پښتنه شي تاسو څو وخت ده په اخر کې چې د ډیرو خلکو راي یو طرف ته یو سړی ته د ډیرو خلکو نه معلومات وکاو او په اخر کې به دوی خپل منځو کې یو نتیجه ترور رسیدل نو دا څه خلک د ډیرو خلکو نه پښتنه کړي نو دامي وړ انتخاباته شو خدای استدلال زکه بي ده چې یو خدای عام انتخاباته نو لكه ده نن موږ هارتوک ویخيار د کبي عقل د کافر د ک مرتد د ک منافق د ک مسالسه کارڅوک د به کې برخه اخلي په هغه وخت کې خدای مديني خلک خدای رسول الله صلی الله علیه وسلم شاګردان او هغه خوب ملائک پستر ګو باندې لیدل هغه جهاد او غزاګان کړي وي دغه نفسونه تزکیه شوی او په هغه کې خو فسق او فجور نه و هغه ټول صالحان خلک وو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 لټولو مسلمانانو بختنه نه دا کړي واجد المدینه خلکونه بختنه کړي یا د اسلامي دولت لټولو وسیدونکو بختنه نه دا کړي یواز په مدینه منوره کې شتون خلکو په داس حال کې چې مدینه منوره نه د باندي ډېر قومونه مسلمان شوی و ډېر ډېر نور ولایتونه پراته و الته خوینمندګان ورنه لګل ندي انتخاباته صندوقونه ورولګل او نه ورته ویل شرکتا سی وسټوخ خویا دا خو یواز په مدینه کې نیکان خلک راوښتل ته واجی استي ها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 کم خصوصیتو نده؟ اول خصوصیت خدا ده به اسلام که به اسلام کې حاکیمیت یا حکومت کول یا مشریه ده یا غنیمت نه چون به هر طریقه بس حاصله کا اوزان وروره سواورده که پچلی که پدوکی که پر رای و اخیستلوی که پر رشوت ورکوالوی که پر کودتا کولوی تبلیغات وی خلق تا پر دروغ و بانظان سم خودلوی ده نده به اسلام کې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 عليها الله عليه وسلم اي عبد الرحمن بن سموره اماره مغواده زکه چې کاته امارت, امارت در کړی شي دی تلاش وکيتي وغواړي او خلګ درته درکی نبی به ته وازه الله توفيق مدي ملګری نه او کچېره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 نحن نشتر در صحابه وكرامه ندكره در مؤمنانو خاصيت ندهي في اسلام كده كتونه كواله شهي كتونه كواله شهي أغوانه بتادي إمارت وقتل ونزان ساعته كبل فرض داسي ووزيط راغي شكته ونكاو ودير بد خلق برامه ميدان تشي اغب يو استثنائي حالات ده حوامو من پا مسلمان طولنه كي بايد روحية مسلمانو سياسي روحية ده مسلمانو دهي څخه بل امارت و نه غواړي په انتخاباتو کې بیا څه چل دا؟ خو دا وسنه انتخاباتو کې بیا څه چل کوي خلک؟ <تصفح> <تصفح> بل نه غواړي نه واسته غواړي خرچي به سي کوي پیسې لګي کمپاینونه کوي نمائندگان نيسي راديو غانو خبرونو تلویزیونونو دته پیسې ورکوي غټ غټ پیسې ورکوي د درغو اډی کوي قسم قسم تبلیغات کوي بدخل خلک به دې چې ارڅو د طراي ورکي في مغم لا تر حسلية كا كافران و كا مرتدان و زندقان و كهر دول خلق و ما زيش ده ترايه ور كي دوستان ده دي. با دمكراسي كي ده اغ ده او با اسلام كي اغ وزيط ده دوية مخصوصيات بيه اسلام كي ده ده چه اسلام كي حاكم ده اهل حل والعقد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 لیو انجینر نه دی داکټرې نسخه غختل دا به خطرناک کار وي او کلهو احمق شراه بي لوچک کارلو چک بدمست چرسينه د ټولو مسلمانانو د پاره د امیر د غختل و مش د امیر د ټاکلو مشوره غختل دا به بدکاری چته هر شي انجینر ته وای یا سره وای چې صاحب زمری زماته نوڅه ولیکه خلک دا سې کوي نېکي خو بل فرض کوي یعنی خپل صاحب ته مرکه مشوره ته نغړی نو را دا به بدکاری او که دیو بدکاره سلیت ته وای چې سې ته ماته مشوره راکشه د مسمانه ته څوک امیر وټا کما دا به بدکاری نو دوی هم بدکار دي کنه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 د متخصص سړی نه به مشوره واخلي د خپل صحت په مبارکته د موچی او د سرتراشه او د دم او د نن بای او د نجار نګلکار او د انګر مشوره نه واړځي ډاکټر ته او د ټول مسمانان نه پاره دی امیر د ټاکلو مشوره بیا ته د به همق بیسواد نادانه خپل ځان مسروف د داس سړی نه واړي چې هغه به خپله نه بیرن دنیا کې څه چليږي څوک کدي څوک به د ترازو ته د تاره او د غلو پروفیسور راځي یو ورزښل دي او داړ یو یو ډول خلګي استي یو ډول صلاحيت لري دا معقوله خبره ده ها <تصفيق> <معقولة> خبره ده <دا؟ تصفيق> نه دا معقوله نو بعد نو امام د مشرد پاره راي خسته ده چې نا وشي د بیچارو خلکونه د چانه د بیچارو خلکونه د بيدینو خلکونه ک د دیندارو خلکونه د بتجربه خلکونه ک د تجربه کارو خلکونه د زړسوان د خلکونه ک د بیرحمه او غدار او خود فروشه خلکونه زړسوان د خلکونه د چ نامه باندې ک د په نامه ک اسلامی شورا په نامه که ک په هر بل نامه باندې کوي خو چې صفات پکې د غوی صلاحیتونه پکې د غوی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 تر شللو زرو زیاتې بندیان کله په زندانې کیا چايریجممهور رئیس بندې کابی ور لګه کله وزیران بندیان کله چ چاله او خبر واغ هم بندی کو دفتر وررب وزول هر ور ختم کله اوګنا هم شته ده غنا دا ده چول ځان ته مسلمان ولی د ممانانو سری وخواې او هم در لري او د ویرره ور چې کد شي دوی بیا ی و کې اسلامی ظام رای سره د دوی دویباربار ورته اطمنان ورکه چږ اسلام ظام را ولی.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 ديمقراسي بمني خپل د ديمقراسي منل د دي دې مثال داس د چڅو اسلام نافذ کما نظام په دې چې اسلام پکې نافذ کما د دې نظام چې اسلام پکې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 دایمه <سؤال> <چو قلول> <سؤال> دا کې دی وه خاصي مدل لپاره د څو کلو لپارهي څلور پینځه کلو لپارهي څلور پینځه کاله باد به د پخپل لاس برته د حکومت لنګي کوي نه لنګي دی حکومت جوړ کړئ اسلامی مثلا یا پخپل لاس د اسلامي حکومت لنګي کوي نه لنګي بیا له لنګي یا به انتخابات یا به خلکو ته روجو کوي حچي اسلام د نافذ کوسړنګې په خپل لاس وله وسته نټریګ خپل لاس وله کېته نړنګې په زور باندې کوي بیا خو د دی دی دیموکراسي او سلامون باندې بیا خو را سرپورته کوي او که دیموکراسي او سلامونی په پا اصولې پابند پاتې کیږي بیا ته مجبوره اې چې هغه اسلامي حکومت د خپل جوړ کړې په خپل لاس بیرته رنګ خپلهس مې خپل اسلامي حکومت رنګول او دی غنه برداره څبردارې <تصفيق> کېدل د اسلامي کړده یو مسلمان تنظیم ته په کاردشه داسې وکي بل خبره په کده ده چې د دیموکراسي او د انتخاباتو په د نظام کې داسې خلک کاندیدې دلته را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 نبی اخو دې دوی یو دې غو چې اندانه فرق نشو او کو دې وای چې نا دا کارونه نکو بس یو ځل خلق ته وای شو خلقو موږ مسمانانی را را نور خراب کولی یا په اندازه بنی خبره کو چې تر شولت پکې نور کو د چا سره برګیننګ پکې نکو او د چانه غو پکې ناخلو راي په پیسو ناخلو نبی اخو کوم ابي دای نشي کدا کارونه نکای بیا راینه شي غټلای او که د راي د غټلو کوشش کوي نبي بدروغم وایي دوکه بم کوي قسم قسم ان راووت بم لاس شي لکه د نورې چکی تصویر د په انتخاباته په افغانستان کې چا غزانو ته کوم سمنانو غویم بکه غلطي کوي او ويم بکه درغلي کوي غویم بکه دروغ وایي غویم بکه رشوتونه ورکو او غویم بکه بی بي ځای پیسې مصرفوي غویم بکه اکشنو چاپو لغویم بکه دنیا په اکشنو باندې لاړه هغوی هم بکې د غار سره ته هدادات کول چې اومونږ د تا سره و بچ غچ باید داویللی چې کهمونږ حکومت جوړمونږ تا سره ترونه میمز کوومونږ د تااس خفه کوونه د تا سرې پهوزونه خبره منو ځکه په بله تریخبه نه دوی حکومت ته ل صادله نه شي بلله طرریخه نه چوک دوی ته رایه نهوررکي بله خبرهې دا چې کوم جيهتونونه یا کم تنظمونونه چې ی واې په دا دموکراتیهسل کې ورګټ شوول هوی بیا داسې مثال ل لکه د سریخو په ډنکې چې ګ چا بیرته و تی نه شي اوستاسیوره دمونږه خوانی اد تنظموونه چې او د د مکراسی په کې وررد نه شوه چې د آر جهحات جیاد د حهجرات اسلام اسلام و خلک مننی او سره نه مننی ځکه د دوی حقیقت نور وکاره شو چې یور چوک پهدي سر سره کې ورګټ شو ارغه به بتر هر ځل به تر اخوانی ځل نورم ډیر غنا کوي نور بم ډیر غلطي کوي نور بم ډیر اتلافونه کوي د خلکو سره نور بم د کفارو سره ډیر غاړ اوړي نور بم د غوي قوانين ډیر مني تر څو د راتلونکو لپاره مسمنان خاصم کې ځړبد شي د راتلونکو لپاره د خلکو ملاتړ حاصل کړي چې بیا په قدرت کې پاتې شي خارجي دولتونو سره به بیا جورج جاړي کوي تر څو چې هغه د دوی ملاتړ وکړي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 دغه د خلق را میدان ته شول دغه د خلق غا دې دینه چې کفر دی په اړه خدمت وکي دی کفر دی په اړه قوانين امزا د مجاهدین او د مسلمانانو په خلاف د ریگی د شریعت د نافذیدلو مخنیوي وکي او داولس اس په چټی شوارونه باندې تیر باسی بل هیڅ کارونه کاو د دې چې راغلی د تر سپوري د بنديان شمیر نورم جات شوی دی چې د څوک ځانته مسلمانانو په دې نظام کې اورګټ شوی د بنديان شمیر نورم جات شوی دی د کفارو زور او ظلم نورم جات شوی دی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 یا له ونیا او یا یعقیدی خراب دي په دې کې خوندونه ډیر دي خوندونه نه پاره په کور غډی دي خوندونه دي حاصلولو لپاره په کور غډی دي نو انشاء الله امید ده چې اوس په دې باندې سره پوښیوي چې دغه ډول نظریا دغه ډول فکر که پاکستان کې د دې نه ارتش او کروسته بیا نووي او خل ورتهرابولی او ځانته دموکرات دموکرات ای او دوای چې پاغانونستان کې دموکراسو دموکراسی غواړو منږ دموکراتانی و نور به تا سر در معلوونېشه دا سره هم خلک دوی اقت ید دو فکر چې د دموکراسی حاصل شهده د دموکراسی زاادده شي دموکراسي تاریخ دموکراسی تاریخ شهده ل کوم ځای را شه شوي وه کم ز په کم الاره بندې راغله هل تهوللی پیدا شوه دل ته په منه باېول وتپله پهیشانو به انشاءالله اوسپغي که نه خلکو سره به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 و کو زکه د منګ ولس الحمدلله مسلمان ولسته په با اسلام باندې سرور کوي د اسلام نه قربانيږي د دیموکراسي او سره منه له د امګي علماء ته مسلمانان وای تر نو روزان هم مسلمانان وای له اسلام نه بلتون دي د چا مراده دلته نشته ده که هم عملا په اسلام نه وته لې خو بیا وای نه مسلمان مورتان نه هم مسلمان نه په ولس کې د منګ وتا چې له اسلام سره مينښت ده د شریعت سره مينښت ده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 ديره برخه تر وته لي خلک دي په کار د شمنغه دي خلکو ته دا, دا مسله په علمي او په منطقي لحاظ باندې بيان کو غي ورت خلاصي کو تندي ورت تريو نکو په خبره باندې پوکو په مهرباني باندې او دا خلک لزان نه ياغي نکو منګه چسون لزان نه غي کو دي به غرب که من کزان ورغرزي او غي به بي, بي نور م کافر کي او به م کافر کي ولو که دل تخبل ایمان و مساتی اولادونه په خطر کې یو چا ما ورزیو کتاب لوسته په کتاب کې او قصې کوي لري عجبه قصې یو مسلمان په امریکا کې دی سره خبره باندې دینی مسائل باندې مناقشه شو یو خبره سره باندې باندې شوی دی دغه مسلمان دی امریکای ته ویلو چې دما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 فکر فکره فران واخه د تاپ طرریخه دی د ما طرریخ دما بیخیه په کار نه څوه زی به شي دما د اولادونونه په کار ما دلوونه په کار دی ما د ز په کار دی که منګ د خلکو ته طرخه شو د خلک بلمونونه او تختی به ډار شي دا به د کوفاوله لمن ځ نور وواچشي بیا ته به څوګسی ته تختی څوک به مریکاته تختی چو به فرانسی ته تختی څوک به نور به متونونه ته تخت هلته به بیا داسې فجا ور سره و شي به خپله هم حیررانی منمون به ورته حیررانی رازید په هاوینه دعوتنا واخلو دی دعوت نه کار واخلو داخلك پوکو په با دین الله تعالی خپل رسول صلی الله وسلم তা فرمای فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لنفذوا من حولك دی الله په رحمت تدويته نرم شوی کچیر سخت وای جبد سخت وای زرید سخت او جبد ورته سخت وای نو داخلك بلتان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 خپل کله ولاسان خپل قومم ده دی به ولا سره نه منی خمه خیر سره منی چې ته د دې دین ورخې خپل مهرباني په جارو قرباني ورخې دی به ولا درنه نه منی نیم ګلسی اپمنګ کمشت ده نو الله دیو خپل مسؤلیت درک شو سبحانك اللهم بهمدک اشهد ان اله الا انت استغفرک واتوب الیک